Изворът на музиката. Красиви моменти от живота на изгрева са тъй наречените разговори с учителя. В тях се зачекват често много важни въпроси. Всички те са високо идейни. Тук ще предам някои от тях. Днешният момент. Красив пролетен ден. Полянката на изгрева. Небето е чисто и синьо. Изобилно слънце. Полянката е покрита с пролетни. Разнобагрени цветя. Цъфналите дървета придават неземен вид на гледката. Снеждобелите им одежди, като че ли ни говорят за друг един свят. Свят на чистота, на красота, на хармония, който в този момент е тъй близо до нас. Чувстваме едно вътрешно сродство с света, който те ни изявяват. Сиянието на този свят ни облъхва. Витоша е цяла обляна със слънчеви лъчи. Снегът още окрасява челото й. Как тая приказна обстановка трептив съзвучие със словото на учителя? Той е тук. Около него има братя и сестри. Един го запитва. Въпрос. Какъв е смисълът на днешните страдания? Страданието идва... За да просветнат хората и да разберат, че насилието и изобщо методите, които са употребявали досега, са ги довели до това положение. Въпрос. Кой е изходът от днешното положение? Хората търсят своето лично спасение. Някои мислят само за себе си. Егоизмът минава за спасение. Личното спасение, едни го търсят тук, а други горе страхувайки се да не отидат в Ада. А пък Адът може да бъде навсякъде. Адът може да бъде и на земята. Душевните тързания не са ли тързания на Ада? А пък има нещо по-велико, към което хората трябва да се стремят. Той е славата Божия, Царството Божие, и изпълнението на волята Божия. Въпрос Как да се разбират тия три неща? Те имат обширно значение, засягащо всестранно целокупния външен и вътрешен живот. Но ще изтъкна само тая страна на тяхната същина, която има пряка връзка с належащата нужда на момента. Казано е така да просветнат делата ви пред человеците, че като ги видят да прославят Бога, който е на небесата. Това значи, че ние трябва да бъдем сами слава Божия. Славата Божия значи да прояви човек всички добродетели, любовта и прочее. Царството Божие има връзка с белите дробове, сумствения свят – това значи, че всичкото знание трябва да бъде достъпно за всички, които могат да се ползват от него. Онова знание, което е нужно за изграждане на живота на новото, да проникне в широките маси и тъй да почне съзнателният градеж на новите разумни форми на живота. А изпълнението на волята Божия значи земните блага да бъдат за всички, на всеки да му се даде това, което му се пада. Това е приложението. Въпрос. Кое е новото, което иде сега? Новото, което иде, е, че всички трябва да бъдем слуги. И това ново съзнание вече се ражда. Това е новата вълна, която ще преобрази света. Това е смисълът на думите Христови. Блаженни нищите духом. Какво е нищи духом? Нищ духом е оня, който работи, за да уреди работите на всички. И себе си оставя последен. Изворът на щастието е в слугуването. Въпрос: Кое е нужното сега? Тия нови идеи трябва да преобразят съзнанието на съвременния човек. Народите да се споразумеят и да се считат като членове на един дом, като братя и сестри на едно общо-човешко семейство. В света трябва да ръководят най-добрите и най-умните хора. Това е синархията. Братство и единство трябва да се въдвори. Но за това са нужни хора с ново съзнание, с ново разбиране на живота. Единствената сила, която може да ни научи как да живеем, това е любовта. Пред нас седи едно велико бъдеще. Те първа имате да учите какво нещо е любовта. Безлюбието е сляпо. Щом някой не вижда, той е без любов. Аз ви говоря за любовта, за да прогледнете. Музиката Вълните на песента се издигат над главите ни и заливат всичко наоколо. Те отиват в света, за да занесат радостния зов. Зов за красивия утрешен ден. Всички са в мълчание, потопени във вълшебния свят, в който ни въведе тя. След това става дума за музиката. Учителя казва «Новото в света – е музиката. Един запитва. Кой е изворът на музиката? Божественият свят е свят на вечна хармония. Външния израз на тая хармония аз наричам музика. Някои считат музиката за забавление. Тя има връзка с човешкото съзнание, но не с обикновеното съзнание. Тя принадлежи на човешкото свръхсъзнание, на човешката душа и на човешкия дух. Музиката представлява красотата и хармонията на човешката душа. Всичко това хубавото, красивото в света е свързано с музиката. Като говоря за музиката, аз подразбирам проявлението на човешката душа. Великото в света, то е това, което не може да се изрази. Това, което не може да се изрази, то е Духът. Духът е изявление на незнайното. То е първото нещо. То е началото. След това се изявява душата. Последва хармонията, свещеният трепет. На четвърто място е принципът на поляризирането. А на пето място е принципът на ритъмът в света. Въпрос. Кой е пътят, който води към истинската музика? Всички музикални хора трябва да имат красива душа. Душа, която не е красива, не може да прояви музиката. Когато човек е музикален, той има светлина. Без светлина не може да се прояви музиката. Има и една вътрешна музикалност. Правилно да мислиш, това е музиката. Правилно да чувстваш – това е музиката. Правилно да постъпваш – това е музика. Добрият човек е музикален. Умният човек е музикален. Силният човек е музикален. За да може да пее човек, той трябва да има отличен ум, сърце, душа и дух. Сърцето ще даде онзи свещен трепет при пеенето или свиренето. Умът ще даде оная външна хубост на формата. Душата ще даде израз, съдържание, а духът ще даде цена на всичко това. Можеш да свириш механично, а пък може Божествената душа да участва. Тогава ти влагаш магнетизъм в музиката. Въпрос. Кои са постиженията на музиката? По-хубаво средство за успокояване няма от музиката. Чрез музиката грубите неща изгубват от своята грубост. Има обикновена музика, музика на сенките. Но има една музика, която като се засвири или запее, всички неща се уреждат магически. Тогава вярата идва на мястото на безверието, любовта на мястото на безлюбието. Като мислите за музиката, трябва да знаете, че при музиката се развиват всички добродетели и всички дарби. Тя е основата. Музиката е поощрение за развиване на всички уния дарби, които трябва да се проявят. Един художник, който не може да пее, не може и да рисува. Като почне да пее, ще рисува хубаво. Това се отнася за всички други дарби. Всички не сте еднакво музикални, понеже не сте работили. Някои са работили, а пък други сега трябва да работят. Съединявайте се с тия, у които музикалният център е развит и той ще ви ползва. Ако дойдете до Божествената любов, всички ще бъдете певци. За да дадеш израз на музиката, трябва да знаеш законите на идеалния свят. Списание Житно зърно, 1937 година, книги 9-10